Частина друга. Розказана знову-таки Павлушою Завгороднім. Незнайомець тринадцятої квартири або злодії шукають потерпілого. Пригодницька повість. Розділ перший. Е, сказали ми з Явою. Я поправляю бакенбарди, спинаюся навшпиньки і дивлюсь у дірку в завісі і серце моє мліє і зупиняється. Не я перший дивлюсь у дірку. До мене у таку саму дірку зазирали, мабуть, і Щепкін, і Станіславський, і Тарапунька, і Штепсель. Тисячі артистів усіх часів і народів дивились у дірку в завісі. І так само спокійно і весело вмощувалися глядачі по той бік завіси у залі, і так само скакали дрижаки у душах по цей бік завіси на сцені. Надто коли прем'єра. А у нас сьогодні прем'єра Посунься, дай я Чиясь спітніла гаряча щока рішуче отпихає мою голову від дірки Це Стьопа Карафолька Іншим разом я, може, і не подарував би йому такого нахабства Може, навіть і по шиї дав би Але зараз у мене нема для цього енергії Вся енергія моя іде на хвилювання у звичайному стані, дихаючи, людина спершу вдихає, потім видихає. А коли людина хвилюється, вона, по-моєму, тільки видихає. Весь час тільки видихає, не вдихаючи. І де береться для цього повітря в грудях, я не знаю. Я ходжу по сцені і видихаю. Може ви думаєте, що я один ходжу і видихаю? А вже ж. Ондо. Ге, го, гу, гей. Ці артисти ходять і видихають. І здається, що саме от цього вітер гуляє по сцені, хитає декорації, полощи завісу, куряву здіймає з підлоги. Якби наш цільський клуб був не цегляний, а гумовий, він би роздувся, як ота первомайська кулька, і давно лопнув би, і всі ми полетіли б у космос разом з декораціями, з баяністом Мироном Штепою, що дограє зараз останню перед початком польку-кокетку з мороженщицею Дорою Семенівною з усіма глядачами. Глядачі. Ох, глядачі, грім на вашу голову, що зовсім недавно це були такі милі, такі близькі, хороші люди, які завжди могли допомогти, поспівчувати, підтримати. «Микола Іванович, дід Варава, дід Салимон, завклубом Андрій Кекало, тітка Ганна, баба Маруся, Грицько Чучуренко, тато, мама, вони за тебе вогонь у воду, куди хочеш. А тепер? Навіть рідна мама тепер не мама, а глядач». Не було жодної живої душі по цей бік завіси, яка б не хвилювалася. Від учительки літератури Галини Сидорівни – художнього нашого керівника, до гундосого третьокласника Беті Башка, за метрикою Петі Пашка, який відкривав і закривав завісу. Всі хвилювалися. Але найдужче хвилювалися ми, я і Ява. Нам було чого хвилюватися, бо то ми заварили усю цю кашу. Ми придумали той театр. «Ми з Явою, Станіславський і Немирович Данченко, оцього нашого сільського мхату. Чи пак в хату?» «А що?» – вимахуючи перед моїм носом, руками гарячкував восени Ява. «Хіба ж такий театр можна вшкварити? На весь район! Справжній мхат! Тільки то московський, а наш буде Високіївський художній академічний театр! В хат!» «А що?» «На гастролі їздитимо, он до МХАТ недавно повернувся з США. Хіба погано?» Та мене не треба було вмовляти. Я був Немирович Данченко. Вмовляти треба було Галину Сидорівну та інше шкільне начальство. Проте й Галину Сидорівну не довелося вмовляти. Вона одразу підтримала нас. «Молодці хлопчики, правильно. Я давно хотіла організувати драм-гурток, та все якось не зберуся». Ну, раз ви ініціатори, то складіть список усіх бажаючих. Хлопці, ви енергійні, будете старостами гуртка. Ми дуже поважали себе того дня. Ми навіть ні разу не гігікнули і не копнули нікого ногою. Серйозні і солідні, ми ходили по класах і складали список. Довжелезний на два з половиною метри список. Спершу записалася майже вся школа. Добре, що потім, як це завжди буває, 90% відсіялося. Ми так захопилися, що навіть не всі хотіли записувати. Колі Кагарлицькому Ява сказав. Дуже ти якийсь тихий. Не видно тебе й не чути ніколи. Тебе й на сцені не почують. І тільки побачивши, як побуряковів від образи Кагарлицький, Ява змилостивився. «Хіба що статистом будеш, юрбу гратимеш!» І записав. На першому засіданні гуртка вибирали п'єсу. Вибирали довго. Десятки п'єс перебрали. Від трагедії Шекспіра «Отелло», яку відхилили через її непедагогічність, занадто вже про любов. До драми Корнійчука «Платон кречет». Теж про любов, хай йому греться. Нас навіть почав брати відчай. Ми вже подумали, що геть усі п'єси про любов. А навіть коли б про любов було і педагогічно, ми й самі не хотіли про любов. Щоб я вам ото при всьому селі цілувався на сцені з якоюсь ганькою-гребенючкою. Я краще з коровою поцілуюсь. Нарешті Галина Сидорівна сказала. «Поставимо ревізор Гоголя». По-перше, це не про любов, по-друге, за програмою, отже, це нам навіть дуже корисно. По-третє, це просто надзвичайно весела і хороша річ. І ролей багато, і якраз усім вистачить. Ми тут же прочитали ревізора, і він нам дуже сподобався. Комедія от така. Як добре поставити «пупа порвеш». Почали розподіляти ролі, і отут вийшла раптом заковика. Я і Ява, як Станіславський і Немирович Данченко, як ініціатори цієї справи, звичайно, цілком законно хотіли грати найголовніші ролі. Причому однакові. Але найголовніша роль була одна – Хлистаков. Я вважав, що ця роль якраз для мене. Сам Гоголь пише, що Хлистаков – тоненький, худенький, без царя в голові, неспроможний зупинити постійної уваги на якій-небудь думці. Ну, коротше кажучи, що там казати? Але я вас сказав. Хе, гарненько придивись на себе в дзеркало, і ти сам зрозумієш, що ти схожий на Хлистакова, як свиня на коня. Тільки й того, що дві руки, дві ноги і голова. Хлистаков, це ж вогонь, це ж знаєш, це О! І він став у позу, задер носа і відкопили в губу. Ха, сказав я. «Дивіться на нього! Ой, не можу! Хлестаков! Якесь опудало, а не Хлестаков! Крокодил якийсь! А ну пусти! Пусти, кажу сорочку! Бо як дам!» Роль Хлестакова Галина Сидорівна віддала Колі Кагарлицькому. Скрутно було і з іншими головними ролями. І городничий Антон Антонович Скозник дмухановський був один, і суддя Амос Федорович Ляпкін-Тяпкін один – і попочитель Артемі Пилипович Земляніка, один, і... І все-таки «Ревізор» – геніальна п'єса. А Гоголь – геніальний письменник. Він знав, що ми з Явою гратимемо у «Ревізорі», і написав дві ролі – Добчинського і Бобчинського. Геть одноковісінькі, спеціально для нас, щоб ми не сварились. Ролі, звичайно, не зовсім головні, але ви не думайте, без Бопшинського і Допчинського нічого не було б. Все у п'єсі без них пішло б шкереберть. Не було б п'єси. І не грав би Кагарлицький Хлистакова. Бо це ж Бобшинський і Допчинський вигадали, що Хлистаков ревізор. Отож бо. Коли ми з явою це зрозуміли, ми одразу помирилися. Почались репетиції. Ох, чомусь у нас з Явою ніколи не було сумніву, що ми дуже талановиті, як артисти. Вже що-що, а різні вибрики, різні штуки-викаблуки робити ми вміли. Фух, на все село були знамениті. От артисти, так прямо й казав про нас дід Селемон, а він на цьому ділі розумівся. Він колись, як служив у армії, грав у духовому оркестрі. На найбільшій трубі, що зветься Бас-Гелікон. Вона й зараз лежить у нього на горищі, схожа на великанського равлика. На свята, коли дід Селимон хильне по третій, він іноді дає концерт, бубукає у свою трубу. Старі баби кажуть, що воно дуже схоже на архангельський глас і хрестяться. Найбільший успіх дідова гра має у наших сільських собак. Вони захоплено гавкають до самої ночі. Ні, раз дід Салимон сказав, що ми артисти, ніяких сумнівів не було. Але на репетиціях з нами сталося щось неймовірне. Ми самі себе не впізнавали. Це були не ми, це були два якихось слимаки, дві мокриці, два мішки з половою. Ми раптом зрозуміли, що одне – Говорити слова, які ти сам придумав, жартувати і ламати дурочку, як каже мій батько. І зовсім інше, говорити слова не свої, а які треба по п'єсі, тобто грати роль. Ми не говорили, ми жували гумові мертві слова, і нам було гидко, було кисло в роті і холодно в животі. Нічого, підбадьорював себе і мене Ява. На прем'єрі ми себе покажемо. Ми як дамо, як дамо. Еге, дамо. Дулю з маком. Безнадійно бубонів я. Панікер нещасний. На репетиціях у великих артистів не виходило. Ти ж знаєш. Пам'ятаєш, Максим Валер'янович розказував. Держись. Я держався з останніх сил. Ще спасибі Гоголю, що він пожалів нас і не дав Бобчинському і Допчинському більше слів бо ми б зовсім загибли. Ми з тими словами, що були, не могли впоратися. Це було гірше за будь-які уроки. Для нас вившити вірша з літератури завжди мука була. Так у вірша хоч рима за риму чіпляється, допомагає запам'ятати. А тут проза. Нема за що зачепитися. Поки у папірець, де роль переписана Дивишся, слова ще якось держуться купи. А тільки папірець сховав, враз слова розбігаються, як таргани по припічку, і в голові порожньо аж гуде. Але з папірцем грати на сцені не можна, якщо артисти ходитимуть по сцені з папірцями, як промовці на трибуні. Буде не спектакль, а конференція. А ми не конференцію збиралися показувати, а ревізора Гоголя. Яво, зітхав я, давай усе-таки вчити ролі. Диви, Ондо, як Карафолька зубрячить. По чотири години щодня заклунею бубонить. І Кагарлицький уже місяць гуляти не виходить. Теж зубрячить. А Гребенючка навіть кіно двічі пропустила. Що? Щоб я зубрячив? Нікогда. Зубрюшка то для дурнів, для неспособних. А ми з тобою, хлопці, способні. Обійдемось без зубрюшки. Давай, но краще над емблемою подумаємо. У м хаті чайка на завісі, і нам щось таке треба. Крижня чи дику гуску, чи півня зозулястого, га? Як ти думаєш? А я знаю. Ну, ми про це ще подумаємо. Час єсть. А зараз хайда у берег. Я там лисячу нору назнав. Може, виженебру до хвосту? Я зітхав і тягся заявою. Минали дні. Яво, казав я через тиждень. Ой, давай учити слова, голубе, бо я нічогісінько своєї ролі не знаю. Та, махав рукою Ява, в крайньому разі будемо з тобою грати під суфлера. Качалов завжди грав під суфлера. А суфлер у нас, будь здоров. Це був єдиний вихід. Суфлер у нас справді знаменитий. Кузьма Барило, чемпіон школи по підказках. З останньої парти підказує, ніби у усамісіньке вухо шепоче. Прем'єри нашої все село чекало так нетерпляче, ніби виступу найкращого столичного театру. Особливо після того, як на репетиції побував дід Салимон. Ми його не запрошували, він зовсім випадково попав на репетицію. Лагодив у клубі стільці, а тут ми прийшли. Спершу дід Салимон на нас уваги не звертав, стукав собі молотком. Тоді чуємо, стукання припинилось, прислухається дід. Ми саме роздраконювали першу дію, де Городничий Стьопа Карафолька, дізнавшися від Бобчинського і Добчинського, тобто від нас про проревізора, Колю Кагарлицького, дає вказівки поліцейському Васі Деркачу. Городничий Карафолька стояв на сцені, випнувши зроблене з подушок пузо і хрипким басом, де тільки він у нього брався, говорив. «Квартальний пуговіцин, він високий на зріст, то хай стоїть біля благоустрою на мосту, та розкидати на швидко старий паркан, що біля шевця, і поставити солом'яну віху, щоб було схоже на планування. Воно чим більше ламання, тим більш означає діяльності градоправителя. Ах, Боже мій, я й забув, що під тим парканом навалено на сорок возів усякого сміття». «Що це за поганий народ? Тільки-но ну, десь постав який-небудь пам'ятник або просто паркан. Чорт їх знає, звідки й нанесуть усякого сміття!» Тут у п'єсі написано «Зітхає». Карафолька за всіма правилами зітхнув, зробивши при цьому паузу. З цієї паузи негайно скористався дід Салемон, якому, видно, давно вже кортіло висловитися. «От син!» На весь зал гаркнув дід. Отже ж, спеціаліст. То чомусь було у діда найлайливіше слово. Око замилювач чортів. Ну, точнісінько наш колишній голова припихати. Той теж такі штуки одмочував, як начальство з області приїхати мало. Правильна п'єса. Молодець автор. Знає жизнь.